Zumalacarregi Museoa y Radia. Radio Museo Zumalacarregi. ZUMALAKARREGI Museoak eta Euskadi elkar lanaz egindako irratsaioa. Thomas Zumalakarregi Frantziako Ioltzarekin batera jaio eta lehenengo karlista dan hil zen. Bizi izan zen hemezortzi eta hemeretzigarren mendeen arteko urte haiietan bere biziko aldaketan ositu zuen Euskal Herriak. Zumalakarregirekin batera bizi ziren beste hainbat pertsonaia Ekarri nahi ditugu saio honetara. Ezagunak eta ez ezagunak, militarrak eta politikoak, baina baita ere medikuak, idazleak, lapurrak, fraileak, musikariak, bertsolariak eta abar. Izan ere, denek osatzen dute gure historia. Biografiak binaka prestatu ditugu, pertsonaioak parean jarrita, bata bestearen osagarri, hobeki azaltzen zaizkigu, gara jartako argi itzalak. Juan Bautista Erro gipuzkoan jaio zen. Andoan nien, mila zazpireun da iruro gaita mairuan. Eta mila zortzireun da berro gaita malauan hil zen. Aita irakasle zuen bergarako seminarioan, eta antxe ikasi zuen berak ere gaztetan. Handik pasatako beste euskaldun asko ez bezala, ba, etzeen emez mendeko gizon ilustratu eta berrizale tipikoa, enberetze mendean gero politikan liberal moderatu egizagertuko zena. Egia esan, justo kontrakoa zen, politikan erregi absolutu bera bino absolutuago, erligioan aita santua bino katolikoago. Eta gero, hori ikusiko zen, lehenengo gerrakarlistan Don Carlosek ministro universal, gutxi gora bera bueno, gaur gau, lehen ministro, edo alako zerbait, ez, ba, ministro burua, alako zerbait izan zen. Gerra galdu zuenean, ba, gero ba, alde egin behar izan zuen, eta bayonan hil zen eksilioan. Baina egia san, fama gehien emandiona ez da politika izan, Euskal Herren Karlista asko izan zen. Benetako fama emandio Euskal hizkuntzaren azterketak. Azterketak egin zituen ez oso zientifikoak egia esan edo bat ere zientifikoak, baina, bueno, hori se da inzuzen gero nolaeteko, bueno, ze, polemikak polemika bizia emandiona ez argiago ikusteko berak e, defenditzen zuen Euskarazela paradisoko hizkuntza adan eta ebarena. Eintzina, penintzule osoan itzegiten zena. Agosti xao atarratzen zueroan jaiozen mila sortzireunda amaikagarrenean eta bayon anil mila sortzireunda bergoita mesortzagarrenean. Kazetaria, politiko Errepublikano ezkertiar antiklerikala, erligioz agnostiko orientalista, Karlisten gan, beren nortasu nazionala Espainoelen kontra defenditzen zuten Euskaldunak ikusten zituen, eta zumalakarregi zen bere buru, Euskaldun hauen buru, e, xaok zuen general Karlistaren fama Europan barrena. Bestalde, aitor patriarkaren mitoa berak sortu zuen. Zibilizatuak izateko Euskaldunek kristautasunaren beharrik etzutela eta areago Euskaldunak azaletik soilik kristautuak zirela aldarrikatzen zuen. Euskaltzale amorratua, Euskara hizkuntzik zaharrena eta esperanto moduan, hau da izkuntz unibertsal gisa, Euskara aproposena zela erakutsina izan zuen. Ortografia normalizatzeko beharra ere ikusi zuen. Ari zordiogu Euskara utxezko lehen aldizkaria. Juan Bautista erro ba, politiko izan zen, karlista da baino lehen, Gipuzkoako instituzio politikoetan parte hartu zuen, hain zuzen, e, beste gauza eskoren artean, m, arrasaten egin egintziren batzarrorokorretan milazortziren daugaita beratzean proposatu zuen ba, Euskara normalizatzeko batzorde bat edo osatzea. Lehenago ere diputazioak emana zion ba euskararen aldeko lanengatik eta seme titulua beraz egokia da harentza Gipuzkoako himnoentzutea Bautista erro lanbide ezberdinetan ibili zen. Ikasketetan matematikantzen trebea, e, mehati egi inginaria ere lortu zuen, eta batez ere monarkiaren bueno, antolakuntza lanetan eta ibili zen profesionalki. Denadela beti ere politikak baldintzatuta. Hain zuzen, gerra napoleonikoan soldado Frantsese naurka borrokatu zuen egia zen armaz baino gehiago intendentzian, ba, egia zen profesionalki ere zegokion moduan. Lehenago ibilea zen sorian, zer gabiltzaile, gero ere izango da Bartzelonan postaren arduraduna, eta nola ez politikak eragin da, ba, liberale gobernua eskuratzen zuten ean, lana ba, honen lanagalduta, bueno, frantzera ere aldegin zuen, gero goberno absolutista berre, berrizarri zenean, ba, etorri zen frantziatik eta orduan kargo publikoako gupatu zituen importanteak ondasun edo hazienda ministro izendatu izan zen, baina hori absolutistekin, baina hain zen absolutista bera ere, ultrarealista izena izango zen aproposagoa, azkenean kargo tikendu, gobernu absolutistak bere kargo tikendu, eta bailo konfinatu zuen. Hau da, ezin zela... Madrid et etorri. Hala ere ez omen zen sentzatzen eta azkenian Sebilan sartu duten Gartzelan. Eta handik Gibraltarrere isekin eta illazkenean Inglaterran bilduko zen Don Carlosekin eta ordurakoia gerra Karlista hasiko zen. Gerra Karlista, bueno, soka ezta komplikatua da, baina gerra hasteko beintza itzakia edo, bueno, hasiera izan zen, ba, Fernando Zazpigarren erregi absolutua e, hilzenean, semenik etzuenez, ba, Alaba Isabel utzi zuen. Erregina. Irurteko neskabazen, eta bere ama, Kristina izango zen, ba, liberalen laguntza bilatuko zuena, alaba erregina jartzeko. Zabeste aldetik Don Carlos, Fernandoren anaia, hortxe ebiliko zen. Badago hemen narazo dinastiko bat, baina hor badago beste problema bat, askoz larriagoa eta dira. Karlistak edo horretik realista edo absolutistak tradiziozaleak azken finean, eta liberalak, Isabelino, Kristino, baina azken finean, berrizaleak. Nola ez, erro, karlisten alde, jarri zen, lortu zituen kargo importanteak, hori ministro universal, azkenean politikan aginte gorena zeukan, zumalakarregik militar aginte gorena zeukan bezala. Eta, bueno, zumalakarregik, gaintzen, garaipena hundiak lortu zituen, azkenean gerran hiltzen, baina erro ketzuen alako garaipenik izan. Bilbose tiatzen, enpeñatu zen, ba, enzuzen Europan frogatzeko, bazutela zutela indarra karlistek, iri hundi bat, Lor ezaketla etorrekin bad diru ba, maileguak eta lortuko zituelakoan porrotegin zuen, bueno, Lehendabizeko setiaketan ezzu malakar eta bigarren setiaketan arduratu zen zuzenean erro azkenean porrotekin zuen eta azkenen bere kargo politikoak ere horretan galdu zituen. Gerra bukatu zenean, ez zuen bergarako besarkada onartu eta Don Carlosekin exiliora joan zen. Frantzi aldera. Azkenean hilko zen Baionan. Agosti ho, gazte romantiko kontraesanez esan zen. Gai oso desberdinak ikasten zituena, baina hori bai ez oso modu zientifikoan. Iparraldeko euskalki guztiak jakiteaz gain, Frantsesa, gaskoña, gaztelera, alemana, italianoa, latina eta sanskritoaz ekizkien. Ekialdeko religioak ikaragarri erakartzen zuten mistizizmoa, profesiak eta bar. Bere burua, agnostiko orientalistatzat zeukan, ez kristautzat. Areago, antiklerik zen, eta Euskaldunak azaleko kristaua zirela pentsatzen zuen. Erligio barbaro hori etorri baino lehen zibilizatua zirela Euskaldunak. Guk dakigula, bera da Euskal Herrian errito zibilez lurperatutako lehen euskalduna lehen aipatu bagenuen beste saio batean, batzeola euskaldun bat, baina urakadizen izan zen, Klara e, Rosa, egin zuzen, hau euskal herrian errito zibilez lurperatu zuten. Euskal mito eta lehendak e, batzen ibili zen, eta hoiek idea orientalistakin naztu egin zitun. Eta horrela mitologia berri bat sortu zuen. E, aipatu dugu lehen ere, aitorren mitoa e, berak asmatu zuela. Politikarloan gorria zen. Hau da, errepublikano, ezkertiar eta antiklerikala. Eta bi aldiz aurkestu zen hauteskundeetara, au Gutxigatik etzen diputatu hautatua izan. Arrazoi politikoa zirela medio esiliatu behar izan zun eta hasiera e, baten belgikara joan zen eta handi gazteizera. E, bi urte basazituen gazteizen bai honara itzuli baino lehen. Kazetarien nekaezina E, edo zertaz idazten zuen eta pasi, pasioz gainera, eh, cientifismo gabe. Politikan kontraesan nabarmenaz zituen. Euskaldunak ez zirela ez frantsesak eta ez espainolak aldarrikatzen zuen ipar eta egokoak nazioberaren parte zirela, beren hizkuntza, mitologia, mitologia eta lege propioekin, baina politikan etzen sekula, ba, abertzale bezala aurkeztu Frantziako egitura politikoak onartze zituen eta ez zituen gainera zalantzan jartzen. E, bestalde, gerrakarlista hasi zenean boiasen nabar pendan inzugeszion desbazk e, liburua edo alegia biddaian nafarroara Euskaldunen e, altsammendu garaian idatzi zuen. Eta liburu honetan, e, zumalakarri egkin izandako elkarrizketa bat e, aipatzen du. Eta esartzen du, ez, liburuan. General Carlista, e, izango zen, Euskaldunak Espainiarren gandik salbatzera etorritako eroe romantikoa. E, Beraka ipatzen digunez. Jakinada, etzela sekula zumalakarregirekin egon. Ze hain zuzen, Carlistek etzuten honartuko, berabeztelako gorri, errepublikano bat, beraien artean e, ibiltzera, noski. Juan Bautista Erroren lan filologikoak ezin dira berei ideia politiko ez bereizi. Bere titulo nagusiak bat baino gehiago hitz idatzi zuen, baina titulo nagusiak hauek ditu: Batetik, alfabeto de la lengua primitiva de España, hau da, la lengua primitiva de España hentzat euskara zen, Espainia osokoa peninsula, hobet oskoa eta bestea El mundo primitivo o examen de la antigüedad y cultura de la nación vascongada. Errorentzat Adan eta Eba euskaraz mintzatzen ziren eta hori frogatzeko etimologia erabiltzen zuen adibidez ez zer aintzineko zibilizazioen izenek euskal sustraia zutela ba hor badago hiri bat oso famatua ba, biblia bibliaren aipatzen dena eta ur eta ur nola ur ondoan omen zegoen urertzean ba hori ikusten daia ja, euskaldunak zirela bueno eta horretar ze parte ere erabiltzen zuen beste teoria bat edo euskal numeroena Haren ustez, Euskal Numeroen sisteman, oinarritzen zen bueno, ba, Numero bakoitzari esan nahi berezia bat emanez, eta, bueno, ikusteko, benetan izkuntz, kasi sakratua dela ez, hitz bakoitzarekin, ena, esan nahi, ikaragarri importantea amaten zitzaioa. Adibidez, bat, izango zen, aita, lau, materia, bederatzi, edertasuna, eta amar, adibidez, ba, amatasuna izango zen, hau da, Numero bakoitzak bat zuen esan nahi berezi bat edo. Bueno, en fin, hau berak esaten zuen, inorketzion ametitzen edo egiasan erantzunak bereala izan zik kontrakoak era bat, baina, bueno, horrik usten dena da beste, bueno, ideologia bat. Lehenago ere esanazen egiasan Euskara etorria zela hain zuzen babelgo torrean, bueno, izkuntzen nahaske eman zenian edo, ba, hain zuzen, ba, Euskara hizkuntzaietako bat zela, euskara ura etorri zen handik Babeltik, ba, Euskal Herria no hilobak ekarria, Tubalek ekarria eta Tubalek eh bueno, ba, bere triburekin, ba, bueno, peninsula populatu zuela, baina erro urrutiago joaten da. Esaten du bai hizkuntza biblikoa dela, baina Babelgo dorrearen aurrekoa in zuzen Adan eta Evarena, beraz hizkuntz paradisi, paradisiakoa. Zela euskara Eta orduan, ze gertatzen daba, penintzulara etorri, eta orduan horrearen arabera pentsatu beharko litzateke. Euskaldunak zirela, espainolik espainolenak, hain zuzen, espainol segitzen zuten espainol bakarrak, zebestiak ja, gero romanoekin eta arabeekin eta nahasiak zeuden, eta galdua zuten bere arraza garbia eta nahasi gabea. Euskal Herrian, ba hori, ze noble asko baitzegoen, ba hori ikusten zuen, hizkuntza garbia zegoen bezala, ba, arraza ere garbia zegoela. Legezarrak foruak izango ziren ba, haendik ekarritako lege sakratuak hori ba, oringo berrikeriak berrriak kendu beharren zituztenak. Hizkuntza bera ere hori ba, euskara zen ba, aintineineko espainolen eta eginzu zen haintineineko personen hizkuntza, Bueno, azkenean, zer ikusten daba, bueno, ba, ideologia reakzionario, bat, Euskaldunak, Euskal Herrian Karlista, esko zegoen, baina ez arrazoi hau ingatik, beste arrazoi ingatik, baina berak ikusten zuen, Euskaldunak regeneratu behar zituztela gainerako espainolak, eta, ba, hori ez, legezarrak, hizkuntza zarra, eta, bueno, bizimodu zarrura berrezarriz. Bueno, Egia ja, da, bueno, hau ez dela bat ere zientifikoa, asmo zientifikoa undirik ere zeukan. baina badago puntu bat eta horretan garai hartako zientifikoak arrazoi ematen zioten edo arekin bat zetozen, eta egia da arkeologoek gehiot, gero eta gero eta gero gero aurkitzen zituztela ba, arrasto azterna iberikoak, erromatarren eta aurrekoak, etantxe bat alfabeto bat inork irakortzen etzekiena, Eta lehendabiziko tentazioa izan zen nola euskara oso hiztun zarra zen hori ikusten zuten beste hizkuntzeekin zer ikusirik etzuena, ba, saiatu ziren hiztun iberiko hauek euskararen bitartez irakurtzen. Eta orduan horretan berentzat bai zeto zela bat pentsatzean euskara zela hiztun zarrena eur, e, peninsula osoan zabaldua zena. Geroia 19. mendea aurrera joan joanala ikusi zen hori etzela. Horrela hasteko euskara etzela inondik ere hizkuntza fosilizatu bat eta bueno latinaren herdagin handi ezana zuela eta beste gauza batzuk eta baskoiiberismo izeneko teoria hau ba nahiko aztua edo atzendua geratu zen ja 20. mendearen hasierarako. Agostiaok ok, errok bezala, Euskal Herriaren iragana mitifikatu egiten du. Euskaldunak sekula menperatu gabea dira beste arrazekin hasi gabeak nobleak beraz aitonen seme edo aitorren seme esaten dute xiberuan noble adierazteko hemendik sortzen du aitor patriarkaren mitoa aitor ekialdetik zibilizazioak sorti, sortu ziren tokitik ainzuzen xorentzat etorri zen pirinioetara arreskerostik hemen bizi dira euskaldunak aitorren semeak noble eta independiente. Honek badu antza errok eta besteka aipatzen duten tubalekin, baina xaok kutsu kristauak dio. Eta penintzula ipatu beharrean, errok esatentzuen bezala, euskaldunak espainolik espainolenak egingo lituzkeen penintzula ipatu beharrean, Pirineoen bi aldeetan kokatzen ditu euskaldunak. Iparretik zein egotik etorritako inbazioi aurre egiteko. Aitorren mitoa Erroren aita unibertsal langandik datorrela diudien arren, bestelako senttza ematen dio xaok. Ideologia desberdina zuelako noski. Nola ez, euskara hizkunttz bikaina zen xahorrentzat. Aintzina Europan hezezik Afrika eta Asian hitz egiten zena. Zientifismoa baino fantasia erabiltzen du gure hizkunttzz aritzeko. Euskaldunen historia eta jatorria bezala, mitifikatu egiten ditu hizkuntzarenak euskararenak. Hala eta guztiz ere, alde ederra dago horretan errorekin. Errok euskararen bikaintasuna erderaz proposatu zuen, eta ematen zituen modeloak ez ziren praktikoak, bere garaiko euskaldunen izkeratik erabat aparte zeuden. Xauk berriz, erdal jatorrizko itzak nahiago zituen, inorku lartzen ezituen asmatu berria baino. Euskalki desberdinak erabiltzen zituen entzule eta irakurleek ulertzeko moduko euskara egiteko alegintzen. Gramatika landu zuen baita ortografia normalizatu baten beharra ere aldarrikatu. Lehenbiziko euskara hutsesko aldizkaria berak argitaratu zuen Euskal Herriko Gazeta izenez Bayonan. Eta Euskara Latina Frantsesa eta gaztelera hiztegi bat ere publikatzen hasi zen. gaur egun hain modan dagoen antuan badirekin batera, hain zuzen e, aurten betetzen bai da abadiren e, urteurrena eungarren urtea bera hiltzenetik eta biok batera lan egin zuten. naiz eta abadi hau nahiko zuria izan e, hau da konservbadorea, E, eta eta Xiao Errepublikanoa eta nahiko politika bi moturretakoak izan euskeraren lanean aritzeko preste egon ziren bata e, elkarlan egiteko Belgikako branlea entzun dugu. Doinu honek siberuako godalet dantzaren antza du, hain zuzen baso baten gainean dantzatzen den horrena. Branlea siberuko dantza tipikoa ba da, baina branlea hau etzen siberuarra belgikakoa ba baizik. Auskalo zenolako teoria burudatuko zitzaion xa hori, esilioan belgikatik pasatzean siberuko dantza esagunenetako bat entzun izan balu. Juan Bautista, Juan Bautista erroren Euskarari buruzko teoriak esan dugu berehalako erantzuna izan zuela kontra egiteko jakina, baina parte bat basko iberismo delakoarena, hau da, izkuntzi iberiko erromatarren aurreko izkuntzi iberiko aieke irakurtzeko eta olertzeko Euskara erabiltzea, izkuntzi, ba, nola Euskara hizkuntza zarra zen, eta, bueno, ez, penintzulakoa eta, ba, pentsatzen zen nola baiteko harremana bentsat izango zutela, antza izango zutela, Bueno, teoria horrek gehiago irun zuen 19. mendearen bukaera arte eta 20. mendearen hasieran etzuen inorke teoria hartan sinesten, ikusten baitzen ez antzik edo harra, horrela uste genuen duela gutxi egunkarietan berriro agertu den arte, hain zuzen Madrileko ikerlari batek ze defendatzen du Eta ez bakarra beste batzuk bad dira baina batez ere batek defendatzen du berriro baskoiiberismoaren teoria hau da hizkuntzi berikoak eta euskarak e, bueno, familia berekoa direla gehiago ere agin zuzen bueno, Italiako etrusko edo Erromatarren aurreko beste hizkuntz bat ere euskararen bitartez irakurri daitekela eta halakoetan euskalduna omen da hori esaten duena ala esaten du berak eta jartzen ditu iberiko oiek eta euskarazkoak ondoan, ba, bueno, ze, zentzu bera dutelakoan eta bueno, nola baiteko antza dutelakoan eta esaldiak ere itzule eta guztiek itenditu hau da adibide bat bera jarria, ez gu kasmatua eta e, bueno, zuek entzuten duzuenek euskaldunak zaretenak zuek, ba, zuek esango duzue ea orain esango du esaldi honek euskaraz pentsatuta Erdaraz, horrela jarriko gotezen Ubiker Ubikersiber kutete. Hau, omen da, erdaraz, ubikersiber kutete honek, erdaraz, horrela esango duketen. Aunque las orillas del rio se estrechen, observa el bado con atenzion. Agosti xauri pastoral bat eh, dedikatuzi zioten siberu eh, arrek duela urte gutxi batzu. Iparraldean askoz ezagunagoa da, hegoaldean baino, Berak Euskal Herrian nazio bakartzat bazuen ere, e, gaur egun oraindikan digan mugaurrek badu bere eragina. Abertzaletasun politikoa hegoaldean sortu zen, baina oso kontzerbadorea zen ez, zuten aintzat hartu aintzindari ezkertiar antiklerikal honen ekarpena, xaorena aintzu zuzen. Gure pertsonaiaren bizitza eta idazlanak hobeto esagutu nahi dituenak badu patriurki liburu bat, mila bederatzie lehun da kaleratua baita bideo bat ere badago bere bizitzari buruzkoa. Eta houxe da beste artean behinzat, Zumalararrien garaian euskaldunek euskarari buruz pentsatzen zutena, eta besterik gabe datorren aster arte. <gülüyor> Hae izan duzue pareak bai. Hormaztegiko Zumalakarregi Museoak eta Euskadi Irtiak elkarlana egindako irratsaioa. Zuma la carregue museoa irratia Radio Museo Zuma